en voi oh, oh, oh, oh, oh. 45 Anys amb tu Boas tardes mironanas y cabaleiros boa tarde aquí desde radio Sanboy. galegos no vais aquí no mediterráneo donde estaremos duda orñas con todos vos boa tardes dani buenas tardes julio muy buena tarde queridos escoitantes muy tamén armando que mm, temos dúas oriñas de radio en galego e vamos a intentar que sexan entretidas e eh, amenas para que todos vosotros podeis recibir información mm, de primeira man tanto daqui como de Galicia e eh, música música tamén moi, moi xeita para que todos vos vosotros podeder disfruitar Vamos adiante, dentro ah, non eso exactamente Así que Dani dálle o play deña. Baixamos a música de... A mullera de Chantada para darle sí, a Nada menos que a un señor presidente, uh -huh. don José de Canosa, presidente uh -huh. sí? da Airiños da Nosa Galicia, de Santa Palma de Caramanet. Benvido, moitísimas grazas, Xosé. Sí? Sí, eh, boa tarde, Xosé. Vaya, con... temos problemas... Hombre, eh... Xolio, non piso lo cabrio. No obstante vamos a ver. Venga. Chau temos por aí, non? A ver, a ver, don, don José Canosa, moi boa tarde Hola, boas tardes, como estás Xulio? Como estás Armando? A ah, ti estamos Benvido, moitísimas gracias por, por acompañarnos E por recibir a nosa chamada De verdade que te agradecemos moitísimo De verdad Gracias a, gracias a vos por contar con nos Hombre. Bueno, o que sí que teño que dicirxe que que as veces as cuestións en directo sempre funcionan un poquiño regular, pero ora, ora xa estamos xa, para sí. que acusa non non, non pase nada de Sevilla. Vamos a ver. O que quería dar é que mm, temos que dar as condolencias por parte por a nosa parte polo feito de que, mm. bueno, pois un un socio importante da vosa entidade faleceu eh A semana pasada non pudemos conectar contigo porque sí. estabades pues, en condolencias, non? Mandámolles mm -hmm. as nosas condolencias tamén a toda a familia e, en, e precisamente a Santa Coloma, non? Hombre, e tanto. Sí, moitas sí. veces, porque José María Padeiro era un gran amigo, un, un gran compañeiro do centro, mesmo dentro da centrea directiva. Un activista, claro sí. sí, con nós, si, si, xa sepulto traballando connosco, si, sí. de todas formas, foi para todo a todos esos un golpe con el del Centro Galego de Iriños mazazo. Pero bueno, un, un golpe. Bueno, pues a, a, a ver, a, a recuperarse, familia, pues, sabe que puede contar con nosotros en todo lo que le haga falta, el centro como como siempre trabajamos, y funcionamos como una familia. Muy bien. Pues, Ahí estamos vale. bueno, Pois, a recuperarse e ánimos bueno, Por outra parte, o que eu quería facer, e en realidad o, meu traba, o a, a noso traballo era eh, felicitarte por ese, ese distinción importante que, que che fizeron aí en Santa Coloma Pois, bueno, eso, porque o área metropolitana de Barcelona na convivencia diaria desarrolla anónimamente valores humanos e ti eres un dos agasallados, non? Bueno, eh, esto va a pasar un típido de lo Eh, xa está é tanta xente que día a día durante todos todas os meses esas semanas e os anos fan cousas máis importantes que, que facemos nos bueno, sabes pero ese premio eh, ese premio é eh, es merecente merece merecente eh, exactamente es, premio Climent non? si Climent Climent pero digo che que hai xente que que fai moita labor moita moita labor ao, largo, ao longo do ano eh, que eh, que están aí no anonimato non? é eh, da unha forma pago para unha parte que sí, verdad, que a anónima e que colaboro con xente e a que fao con xente que é que se ve bueno, vale? eh... pero o que está claro é que isto é a proposta de unha entidade de unha entidade no, de unha entidade de la ciudad non é o que te propón senón é unha entidade a que te propón e hai un xurado que logo lixe dentro do tanto que están De, todo, eh, de todos eh, os veciños e conciudadans claro que si, sí, pero bueno, ti eres representante dunha entidade que se ánimo que de lucro traballa, traballa, traballa que, que, que traballa moitísimo e por certo, falando de desinteresada pois pues, tendes preparada xa a onceava campaña de recollida de mantas non este ano? bueno, hoxe hoxe de feito Es, escoita, me sí. me ven, me, ven a voz, me ven a voz, de volta. Por sacar isto? Si si si, o depende de como teñas o, o, o teléfono, te lo vén? Si, sí, si sí, teño ben. Vale, pues eu creo que o noso técnico dice que che ven a, a, a voz de volta, non? Si, sí, me de volta voz. Bueno, agora espero que se, que que que se mellore, vale. Bueno. Dime. Pois hoxe, casuamente, seguimos con a entrega de mantas, uh -huh. eh, de, de sacos de dormir. Hoxe, uh -huh. hemos entregado casi unos 200 200os e picos sacos en muntas. Uh -huh. A xente, a nosos veciños de Santa Coloma, que están pasando un mal momento, uh -huh. que, que, de verdad, que os visitan. Hai xente que, que, que, que non se están privilegiados como nós. nos, nos somos unhos ente privilegiados. Hemos toco un techo donde, donde estar temos un plato que come da mm -hmm. por lo tanto va mm, llevados para ir a vida temos a luz evitamos eh, eh, podemos reír a vida todos los días pero hay moita máis gente do que pensamos nas rugas dormindo eh, tiraos eh, mm -hmm. no chan claro, eh, claro. no chan eh, eh, eh, e inda que llevemos unha manta ou un saco de dormir é eh, unha injusticia ao claro. día de hoxe todavía segue existindo isto xente sí, sí. que non tenta comer e sente que non pode dormir. Sí, sí. bueno, é unha magua que que, que que non sean capaces de de, de esa eh, esa que temos eh, como sociedade. A verdade é que si, sí. pero bueno, va, vamos a buscar cousas positivas e interesantes como por exemplo o feito de que vosoutros traballades para que eso non ocurra, pero tamén eh, dende o Concello de Santa Coloma de Gramenet, pois presidido por alcaldesa Mirella González, pois aprobou aprobaron o, o luns pasado o unha declaración institucional para a recuperación sin razón da vía maneira do, do camiño de Santiago, o seu paso por a cidade. Eh ti tes algo que ver, é decir, a entidade ten algo que ver, é dicir, promoveu eso, Exactamente. No? Sí, a entidade a entidade no, dentro da nosión de de unha vocalía está exactamente dedicada ao Camiño de Santiago, calen uh -huh. Rafael Cárdenas, uh -huh. ¿vale? Entón desde hai a a puxemos esta esta isto que naceo como unha moción e ao final acabou como como un acordo de todos os partidos, vale, que nos apoiaron esto. vale, de un acordo de pleno, e por lo tanto é é, é que debe ser a única, se non é única, non sei moitas máis en Cataluña, ¿eh? que no hai Si, sí. sí, es, es Rubí, Rubí tamén o ten, Rui, sí. tamén ten. o que aprobado pasa é que no, aínda no, no pleno. O que pasa é que están traballando para que o pleno aprobe momento, no. pero ah, no, xa no, no, xa, no. xa está, xa está no, no, no máis aprobado. Non está aprobado no pleno. Claro, no. claro. Pues por eso no por iso temos, por iso temos que felicitarte e sí, tamén claro. te felicitamos por outra cosa importante que no, que no ven está aprobado no pleno, DMC está feito. Como declaración institucional Claro que sí, sí Bueno, e ademais temos que felicitar por outra cosa importante Que o grupo Airiños da Nosa Galicia Participou no quinto concurso de conxuntos instrumentais Con gaitas galegas Na cidade de Alicante E eh, eso pois, pues, eh, me parece que foi o único Grupo de Cataluña que, xe, que existiu non, ¿no? non. non, temos que dizer Que tamén existiu O que é xesta O nosso centro e mau vale, eh, vale. porque somos levámonos como maus claro, claro eh, no eh, lo lo digo, temos un gran relación entre nós Grande, que participou gran... tanto o mm. centro galego de Santa Coloma airiños como como toxos deixaron unha un, un, un, pegada unha pegada moi alto sí. de oh, claro que tanto, sei tanto un non seu so sistema eh, outro non o temos que quedarnos temos que felicitarnos porque de unha forma de outra mm. eh Deixamos o que a nosa a nosa Cataluña é, é un papel moi alto, eh? a, sí, Raíz, sí, a nosa cultura e as nosas raíces aí uh -huh. ben presentes como, como porque vosotros tendes iso, ese a mí, ese cariño e esa é unha formación extraordinaria, non? Un uh -huh. uh, grupo que que representa non solamente co, co, coas gaitas, senón tamén coas cantadeiras, eh, cos pandereiteiros, bueno, un unha ma, unha un, maravilla, unha beleza. unha beleza no nos podemos quechar, nestes momentos estamos vivendo un momento bon, eh? un momento sí. un momento donde estamos vivendo, vivendo unhas boas jornadas, unha mm. de... o sea que temos un bon grupo, temos... non nos podemos quechar, en el grupo de baile, de gaita, mm. temos un centro sí. eh, económicamente saneado, sí. non podemos tirar coitas, porque somos dentro un centro, de... vivimos todo o día, vivimos todo o día, claro. pero, Pero podemos ir. Bueno, llevamos eh... eh, bien, temos unha familia, somos unha familia, ígamos <risa> discutimos como armaos, eh, pero claro. no cala nada, sabes o estamos traballando por isto, somos unha familia que foi como tal funcionamos. e eh, eh, con grandes celebracións porque seño eh, entendido bien. que o Magosto tradicional non somente existiron socios, senón tamén amigos, simpatizantes, xente que, bueno, pois, pues, eh, claro, eh, eh, xente es... do barrio que conocen eh, a aíriños. Un su... un exitazo, non? Si, sí, tamén. Había que, pues, pois, pues, que había case unas 70 persoas ou no 80 no centro non caben máis claro. sabe, só so unha 60 ou 70 o que non pode caber máis porque estamos apiñados entón sí, decir éramos unha gran familia é, ao redor de unha mesa de un mantel compartindo e despartindo con a, a nosa cultura gastronómica galega. Sí, sí. Uh -huh. un, un evento trip típico galego que, que se celebra moitísimo sí. en Galicia e aquí, pois, pues, representase tamén moi ben. Bueno, eh, eh, preparando cosas para o Nadal, tamén, e eh, para final de cur, fi, final de ano, non? Sí. Para final de ano temos, temos algo moi importante. Temos eh, o noso festival de Galicia canta o Nadal. Claro. Eh, na igreza maior de Santa Coloma de Gramonet, temos o grupo Nación ondas do mar. Ajá. de ferrol que sí, sí. eh? mm. era o 6 de diciembre a Sintiobos a Lofanove é eh? mm. eh, eh, un, eh, un grupo moi bonito, unha rondella moi bonita de ferrol que ven aquí a, a, a facer unha unha un recorrido ¿no? unha recorrido uh -huh. por, por a cultura a cultura popular galega que, eh, bueno, tendrás con unha panxolinha un recorrido máis ben pola música non somente de Galicia sino de temas galegos eh, uh -huh. perdón, temas de, de España, temas Tra de, de outros sitos moi claro. ben, moi uh -huh. ben sí, sí. bueno, pois felicitacións tamén eh, a verdade é que esta, esta conversa contigo é eh, toda chea de, de parabéns <risas> eh, de verdade que agrade, agradecemos-te moitísimo que, que ti estés tan atento e nos atendas tan amablemente, pero tamén... non, non, sodes vos, sodes vos <risas> os que tedes non sobes ben acimiento o o traballo que facente en pro de cultura galega. Bueno, estamos agradecidos a que sente como vos, e eh, programas como vos estean facendo cultura galega desde la radio. Ah, eh, y... por lo tanto somos todos que estamos contentos e agradecidos porque nos des, nos tes vos que nos desa audiencia dentro de dos teos programas. Bueno, pois, eh, o agradecimiento é mútuo, porque, sí, en realidad, sí, o que nos facemos é eh, comunicar as noticias importantes e interesantes do no, da nosa cultura, eh, dos, do, dos grandes amigos que temos, como vosotros, por exemplo, que saibas que mañán remites o programa en Radio Fne tamén eh, te, temos a posibilidad de que teño, temos entendido que en Radio Minas Gerais, en, en Brasil, tamén en, en, en América, e Suiza... En Suiza En sí. Canadá, bueno, pois, pues, eh, de verdad que é eh, un prazer que saiban que, que nos escoitan, vamos. Eh. Hay unha cousa que te quero que recordar, que te quero dicir, que o concierto que, que vais facer Ondas, Ondas do Mar, Ondas do Mar, de Ferrol, sí. de Ferrol, si mañana se mañase, mañase, se termite te o programa en FN, FN que va de Ferrol, como tú bien sabes. Claro. ¿vale? Bueno, pues, quero te dicir que eh, o domingo, sí. eh, ao día seguinte, ...en Barcelona... Lo, ...lo local del centro... los centro galego... ...no, perdón, perdón, perdón... perdón, sí, perdón, sí, perdón sí. ...se me voy a un poco a veces... <ríe> eh, <ríe> ¿eh? ...bueno, no, no pasa nada, edad, nada... ...tengo una edad que... ...como que a mí... ¿eh? ...como claro, bueno, ¿no? a mí, sí, sí... ...como sí, nos... ...una mala edad, sí. una mala edad. ...bueno, no... ...lo, lo centro que estén en Leones... Ah, oh. ...de Barcelona va ser faze tamén unha concerto, un concerto tamén de, de vale, oh, cositar, O domingo, o domingo seguinte, no non? No, no, no, o que seguinte. Claro, por eso por eso te digo, mm -hmm. o domingo seguinte ao vosso concerto. Me salir de aí desta de situación. No no local do centro Castelo Leones, mm. vais Castellón, a Castellón con un amigo, Xosé. Ah, no, eh, ah. que, que estamos, vale? Bueno, Bueno, nos dando moitísimas noticias Interesantísimas sí, eh, eh, cheas de, de contido. A verdade é que agradecerche muitísimo e eh, darlle os parabéns a todo o equipazo que ti dirixes, que eso non se faría se si, con unha soa si non ¿no? unha boa dirección. Un equipazo Non te, te equivoces son que les escoberichenga a min. <risa> eh, danme caña por todos os sitios. <risa> bueno, bueno, porque tú sé? te deixas. Yo sé. No, no, no ti coordinas moi ben, porque se si non non, eso sí. non sería adiante, claro. non iría adiante. Claro. No vai importarte ache que temos no centro, También. que é eh, obredero obredero cultura do centro, vale? Claro, claro. E logo estamos de que a gente que apolla, eh que teñe tamén idade, que parece sí. que estarán apoiado a traballar moito. Claro, claro. Bueno, pois, volvo a repetir o noso agradecemento, Xoxé e non te incomodamos máis po Pois que sigades Aita, esa... dime, dime, dime Non te olvides, as baladadas deste de ano de fin de ano serán desde Tribes Desde Tribes? A, eh, se, a nosa Inés, non? Como ti xa, xa sabes cada ano facemos as baladadas desde un polo diferente Ora pasou Fuite sí. de Berlín, e teanar con son desde Chile. fantástico, sí, fantástico. A, a Inés, a súa alcaldesa é unha persona Buah. moi querida, moi prezada. Sí. Ademais ela, ela ten muitísima sensibilidade coa, coa migración, inmigración e coa co xente de aquí de Cataluña sempre xa mm. se, se veu en varias ocasións, non? E, de verdade mm. que, se, é que si é moi aceptable esa sí. a súa participación e colaboración, claro que sí. Temos que sentirnos ledos? Sí da xente que ven dali como son os alcaldes, alcaldesas que, que venen aquí a visitarnos e nosotros sentimos nos ledos de que estén un, aunque son un anaquinho pequeno xosé reúnese de moi boa xente ¿no? precisamente pre, alguien... no no, hai unha que sempre está con nos xa sí. reinez Saraín. A alcalde todos que facemos. Sí, sí, está connosco. Es moi sensible. Eu que te dicía, sí, sí, sí, sí. sensible. A verdade que xa, xa falamos con él en máis unha ocasión. Por certo, eh, que comentaches antes de que o ano pasado fixtes de Verín, con Berín vamos a falar precisamente de que un momentiño con un, un, un, un Pablo que é o que coordina as cursos de da Eurocidade, Verín uh -huh. e Chaves, sabes? Entonces ah, vamos a te E entedes a noso amigo, familia tamén familia do centro, que Aníbal. Aníbal, claro, ah, unha dega de primeira categoría. Cuidado, non no, se sí, sí. no equivoquete, temos algo de que temos que estar todos orgullosos. Moi orgullosos, ¿eh? sí, señor. A máis, con moitísimos premios. engasallos moitos, o que pasa é es que vai pasar moi humilde, pero unha persoa que sempre está ao de cañón. Moi moi eh moi moi participativo, tamén lle eh, felicitámonos máis dunha ocasión por, sí. por, por os premios que ten, que ten acabado, que, que o seu viño branco, por exemplo, uh -huh. medalla de ouro en varias ocasións. Sí, sí, pero... sí, sí, sí, sí. sí, sí. De verdade que a máis, quando chamamos moi amablemente tamén nos recibe. De feito, tivo este ano un problemiña aí co, por culpa dos incendios, unha das ah, súas fincas, sí. unha das súas fincas foi asollada por culpa do incendio, pero, bueno, que, que, que remonta a cabeza e, de verdade, que... Eh, po, temos que estar orgullosos desa... De sí. Además, unha persoa... Unha cosa que igual se me fui a... Eh, cando estaba falando aquí de Tribes, hmm. decía que Sara Inés era de Castro Pardegas. Sí, Tribes, Tribes. Oito, como eu era unha confusión aí, dicindo... Sí. Eh, sí, sí, Si sí, te eh, sí. falabas de, de Tribes, é sí. eh, de Cheche Congrega de Esa, que era unha persoa que colaboraba moito con Era Sabinez, pero Sabinez é de Castro Caldelas. É de Castro Caldelas. Si, si, pero como pola proximidade de que <risas> disechen que pola proximidade de Trives a, ah, vale, a Castro, vale, vale. Non, non que fora a, cal a Caldese de Trives, de sí, tribes, sí. Ni moito menos, no. vale, vale, Comentei a, a, a Inés porque é unha persoa moi moi amable, ademais moi sí, sí. cercana a moi sensible á cuestión, sí. ademais de unha persoa que aparte de ser humilde, pois pues, Que dá gusto falar con el, estar con ela, uh -huh. porque eh, é humilde. Sí, sí, non, humilde. non se sube o, o tellado. Non. No, no, nunca, Sempre está acandachado, sempre está dispuesto a todo. Sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, igual casiro. Sí, sí, hombre, eh. por todo. Pero <risas> é, é como é o maior nosu. <risas> <risas> maior, maior, aquí xa no centro, o teñen tamén como do centro. Claro. <risas> <Sí>. <risas> é. Que, Eso que... é unha maravilla. Fixemos, teño fixemos con el este ano algo moi importante sí. que foi o, o Menaxe a Castelao que, ah, sí. que fixemos vale? e tuvimos unha, unha exposición del que era todo de caricaturas del de sí, sí. de Castelao a, a poucos vale? sí, sí, sí. a entrada había una, una, un recebimiento de sí. el de dedicándose a seu maestre a seu mestre claro. e logo durante durante esta foi o día de da lectura do Clixonte, o día claro, claro. de Visaggio, sí, sí. porque xemos a le, a lectura de sempre en Galicia de Castelaú. Sí. Pública eh, pasaron case unhas 100 persoas por alí. Sí, sí. E eh, logo tivemos ao director o, ao, ao presidente, presidente de, do... de da fundación da, da Fundación Castelaú, sí, sí, que ti nos facilitaches o seu so, so con contacto para poder falar con el, ah, sí, sí, sí. que A verdade é que un gran unha outra gran persoa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno. bueno, que te agradecemos moitísimo vou repetir, eh, moitísimas grazas xa cando termine o programa enviríamos o audio para que teñas constancia eh, e eh, documentación vosa e eh, que, bueno, pois eh, a, tar, a seguir traballando e eh, eh, eh, coidarse moito Sí pois, pues, pois, pues, pois pues, moi ben, pois pues, xa xa resti eh, estamos de que estamos Nosotros muy orgullosos de Siro, pero muy orgullosos, de ¿eh? claro. eh, que, eh, que el próximo que, que lleguen ahora, dentro de poco, vayan a dar los premios a Siro, el ¿eh? premio de las artes. El eh? no. sí. Vindeiro ha dado más llegar a Siro un premio, premio de las artes a Siro. O sea, bien. por lo tanto, tengo que, que, que también, de alguna forma, de entrevistarlo. Es, claro, Ciro, claro. Sí, sí, sí, es oficio, ¿sabes? Entrevistarlo es felicitarlo, lógicamente. Eh, eh, es... Nosotros estamos muy orgullosos de que nos de que nos formaá o noso familiar no so amigo non só todo eh, denlle este premio sabes vale. Po pues, eh? pues, moiitísimas gracias xa intentaremos eh, conectar con él en mindés datas que seguro que él se tamén moi amablemente nos recibe sempre, sempre foi unha persoa moi sí. moi sempre, sempre. Sí. boa xente x Bueno pois pues, como dicía miña boa dios me de persoas humildes como é canosa. Bueno, qué, bueno, eh, bueno, gran, bueno, grande, bueno. grande persona. Bueno, Muchísimas bueno. gracias, eh, José, gracias, a vos, hasta, gracias a vos. Hasta otro hasta momento, Lo que irace a disposición y gracias por trabajar por la cultura nuestra, por la cultura galega en la diáspora. Muy Muchas gracias. Bien, Vamos gracias. a seguir a José, bella, con música también. Bella, bella. hegos no